A cincea. Biblia ne povestește de Samson: Cum cămuiera, când dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea. De la o prins apoi dușmanii, l-au legat și i-au scos ochii, ca dovadă de ce suflet stă în piepții unei rochi. Tinere, ce plin de visuri, urmărești vreo femeie, pe când luna, scut de aur, Strălucește prin aleie și pătează umbra verde cu misterioase dungi. Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. Te înveți de feria unui mândru vis de vară care în tine se petrece. Ia, întreabă bună oară, o să-ți spui de panglice, de volane și de mode, pe când inima ta bate ritmul sfânt al unei ode.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 și împlinită, încât ai ce strânge în brațe, Numai bună de iubită. Tot ce-ar zice, îi se cade, Tot ce face-i de bine, Și o prinde orice lucru, Căci așa se și cuvine, Dacă vorba e plăcută Și tăcerai încă place. Vorba zice, Fugi încolo, râsul zice, vină încoace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 O crăiasă, iar tu, tânăr ca un paj, Și adânc privind în ochii, ți-ar părea cum că înveți, Cum viața preț să aibă și cum moartea să aibă preț. Și, înveninat de o dulce și fermecătoare jale, Ai vedea în ea crăiasa lumii gândurilor tale. Așa că, închipuindu-ți lăcrămoasele ei gene, Ți-ar părea mai mândră decât Venus anadiomene. Și în caosul uitării, oricum orele alerge, ia din ce în ce mai dragă, ți-ar cădea pe zi ce merge. Ce iluzii! Nu înțelegi tu, din a ei căutătură, Că de prindere grimasă este zâmbetul pe gură, Că întreaga-i frumusețe e în lume de prisos, și că sufletul ți-l pierde fără de niciun folos? În zadar boltit liră ce din șapte coarde sună, Tânguirea ta de moarte în cadențelei adună. În zadar în ochi avea vei umbre mândre din povești, Precum iarna se așează flori de gheață pe ferești. Când în inimă e vară, în zadar orogi, rogi, consacră creștetul coale lui gânduri, să-l sfințesc cu amele lacrimi. Ea nici poate să înțeleagă că nu tu o vrei, că în tine e un demon ce însetează după dulcilei lumine, ca acel demon plânge, râde, neputând să auză plânsuși, că o vrea, spre a înțelege, în sfârșit, pe sine însuși, că se zbate ca un sculptor fără brațe și că geme. ca un maestru ce asurzește în momentele supreme până nu ajunge în culmea dulcii muzice de sfere, ci -o aude cum se naște din rotire și cădere. Ea nu știe că acel demon vrea să aibă de model marmura cu ochii negri și cu glas de porumbel, și că nu-i cere drept jerfă pe un altar înalt să moară, precum în vechimea sfântă se înjungheau odinioară virginile ce stătură sculptorilor de modele, când tăiau în marmor chipul, unei zâne după ele, S-ar pricepe pe el însuși Acel demon, s-ar renaște, Mistuit de focul propriu, El atunci s-ar recunoaște, Și pătruns de ale lui patim Și amorului cu nesațiu, El ar frânge în vers adonic Limba lui ca și horațiu, Ar atrage în visui mândru A izvoarelor murmuri, Umbra umedă din codrii, Stelele ce ard de-a și în acel moment de taină, când s-ar crede că-i ferice, Poate ar învia în ochiul ochiul lumii cei antice. Și cu patima adâncă ar privi-o s-o adore, De la ochii ei cei tineri mântuirea s-o implore. Ar vorbi în alui lui brațe să o țină în veci de veci, Dezghețând cu sărutarea ei raza ochilor ei reci. Căci de piatră de-ar fi, încă s-a încălzit atât amor, când căzându-i în genunche, iar vorbit înguitor, Fericirea înnecându-l, el ar sta să nebunească, ca în furtuna lui de patin și mai mult să o iubească. Știe oare ia că poate ca să-ți dau o lume întreagă, car runcându se în valuri și cercând să te înțeleagă, Ar împleata dâncime cu luceferi luminoși. Cu zâmbiri de curtezană și cu ochi bisericoși,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 După care ea atrage vreun june curtezan, care intră ca actorii cu pășciorul mărunțel, Lăsând val de mirodenii și de vorbe după el, ochiorește cu lornionul, nionul butonat cu o garoafă, Operă croitorească și în spirit și în stofă. Poate că-i convintus patru craii cărților de joc și în cămara inimioarei i-aranjează la un loc,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 Și deodată e vioaie, Stă picior peste picior Și acel sec în judecată, ai, E cu duh și e frumos. A visa că adevărul sau alt lucru de prisos E în stare ca să schimbe în natură un fir de păr, Este piedica eternă, ce -o punem la adevăr. Așadar, când plin de visuri Urmărești vreo femeie, Pe când luna, scut de aur, Strălucește prin aleie și pătează umbra verde cu fantasticelei dungi. Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. Te înbeți de feeria unui mândru vis de vară, care în tine se petrece. Ia-n treabu, bună oară, și-o să-ți spui de panglice, de volane și de mode, pe când inima ta bate în ritmul sfânt al unei ode.